Egu kagusoen korrektako inguruetan Erregekabadeari utzi zio korrean Zalpuzko bardoare Salve, poz espektabamuz Mila etxipeenetan Zer nahi du, kodari, gogoratzen nau, berorrek? Gestautasun osoak gurtuko dik, e rontz Orreakatu latinez, garai berrieta izena. isena sarana garai berrietarako Jaun berria da unkago ni Nagusi berria du zuen arren erregen auzu oraino Viva reggae Viva Viva dance Lo que tac dituk den ondo koistanen Eta zermuki galerazten da, horriagako guda izeneko kantua! Gure kantua lelekatu! <susurra> gure arbaixoak ez ditugu, ohoratu behar? Frailei, ez diaxola gure iraganak. Etorkizuna, errotik mostu nahi zigutek. Bizaren hau jazua malura gaudenen maile. Ez txateran, ez kantatzeko! Al nahi egerlariek inpat eginik, atzamaren dut jagu Bizirik! Atsa maitea! Nola nahi baina atsa maitea! Gorshe silen gaitistek, garciote Gartxot filma emango dute, eta horri buruz pixka bat aurrera pengisa edo Gorka esmarekin hitz egingo dugu, bera filmeko zuzendari laguntzailea izan zen Eta bueno, egunonak eman goizkiogu, egunon Gorka? Egunon bueno, e, Gartxot, Konkista intzineko Konkista, e, nortzen Gartxot? O, gartxot hitzaltzuko e, bardoa, uh -huh. eta bueno, e, horreagan ibiltzen zen bardo bezala Eta bueno, ba pizkat hori herriaren oroimena eta kultura gordetzen duen ba, e, abeslaria, ez? Uh -huh. Eh, e, esan liteke Arturo Campionen e, liburuan oinarrituta dagoela historia, ez Bai, eh hori da ba, e, dia puntua, Arturo Campionen novela. gero hortik eh hasizkurmenetak eta Marko e, komiki bat argitaratu zuten. Uh -huh. Eta hor hasien gure kontaktua behiaekin eta tortik abiatuta, ba bueno, e, filma, filma sortu benuen. Eta hor kontatzen dena da, ba gutxi gorabehera gartxotzek e, edukit zituen abenturak edo zea e, ze, jasan behar izantzuen, ze kantatzea debekatu zioten. Bai, hori da. E, kontatzen dena da nola <coughs> abade berri bat e, iristen denan orrea gara eta saio gustatzen eser, ba hori herriaren kultura eta defendatzen duen ertsona jau gustatzen guztatzen, orduan derekatzen diote kantsatzea eta bueno, azten dira bai gartxoten kontzakoak zioak eta herriaren kontzakoak zioak eta, bueno, pixkara de hori edo. E, marazki bizitunak izan da, pentsa dezakegu aurrentzako dela, baina mundu guztiaren egoki ez da? Bai, bai, e, erduentzako esango nuke ni, ni mm. ma, e, nahiko dramatikoa edo epikoa da eta historia berez, eta bueno, enume txiki entzako agian ez da aproposeria. aproposegia, e, prinzipio saspiurtetako saspiurtetako entzako dago eta, bai, eta bueno, historia oso potentea da, Ez, da, ez dira marraski bizitun tipikoak, ez e, hala humorez eta umorea ere bai, baino drama asko ere. E, bai. Historia, zaraitzun dagokokaturikan, e, baina bai. kontua da, zaraitzun bertako euskera hitz egiten dutenak oso gutxi direla, pare bate dola, eta bai. xuberotarren laguntzea bila joan zinetela ez da? Hori da, bai, zaraitzun euskera hitz egiten duten, oso gutxi dira eta eta, bueno, gertuko zerbein egin nuen, eta, ba, suberetarren gana joven nuen. Hora, hasi zenpiskat ere, ba, benito, bueno, benito lertsundik e, musika uh -huh. jartzen dio, benito e, aurreragotik gotik, e, baia, ja, tratatu zuen e, gartxoten kondaira, eta, berak proposatu zidun, ez, ba, gartxoten hau txatazen jarri zezaken, eta, bueno, egoi, izan zen, eh, Etxeko park eta uh -huh. maule emisienak eta hortik abiatuta ba, bueno e, bat suberetarrekin egin genuen eta oso politia da euskera oso politia e, Pentsatzen dut, etzela erresia izango e, bikoiztera oitxuta ez daudenekin edo hau txak ohituta ez daudenekin lan egitea Ba, esmina, bueno e, pertsonai principalak e, bai gartxot, nikelo gartxot enzemea uh -huh. eta beste pertsonei batzu ba egin dituztenak pastoraletan eta antzerkitan eta ibilak dira. Orduan, bueno, eh karakterizatzeko ta ohitura badaukate, zokaten ba igual mikrofono baten aurrean edo lan egiteko ohitura, baina oso on dagozan. Iazan ambiente oso relaxatuen egin genuen eta eta esperientzia politikoa. E, aipatu ba. duzu Benito Lertxundik e, intzula eh musika Garrantzia e, bai. handia daka, ez? Pelikula guztian zehar? Bai, zodi benito, bueno, egin zuen lana, bere garaian, nartxeten inguruan, ba, oso potente izan zen, eta, ba, eta ta, ta musika ere ba, oso epikoa, eta... eta bai, garrantzia, ez du material berririk egin, ondako, e, dena izan da, ba, aurreko lanak hartu, eta, bueno, e, remezkla geta egin dira, baina, bai, presentzia asko... Et, dauka eta ematen dio beste ba beste tamaina baztelikularia bai e, gorka bueno oiartzunen esan bezala eh filma emango dute eh zergatik zer Juan Marto oiartzuarrek edo animatu nolabait ikustera joateko ba ni ustete interesgarria dela eh ikustea ba bueno, gure historia sari garelako euskara sari Eta, ba, nia dibidezen ezagutzen historioa hori, ba, horrengela, iru lagurtea hartzea, zgin jenean, estudioan honetan lanean eta, eta, bueno, unki da, guri asko, ba, bertutik hartzen digun zerbait, eta, eta gure kultura delako, eta, eta ezagutu behar dugulako. Ba, bonagurka, e, egon bidea pena egin jabintzat, e... Oi artzoari esango diego baita ere hasizko kondoren solasaldia emango duela uh -huh. eta bueno, ba, interneten blog oso interesgarri bat dagoela filmaren Vai. inguruan eta sekretu asko jakiteko aukera ere ba ba, ba dela bai oi artzofilma.com da horra pillo bat ba mile esker gorka eta hurren arte oso ondo esker gasko